Här är Folkminnespodden med Bengt A. Klintberg och mig Kristina Mattsson. Det är en fortsättning på Folkminnen, vår podd. Folkminnen sändes i Sveriges Radio när det begav sig under väldigt många år. Nu är den här tiden när vi snart har halloween-spöken som ringer på dörren och vill ha godis. Det är väl lite oklart vilket datum det brukar vara, men på de flesta ställen så kommer de nog den 31 oktober kvällen före Och Vi tänkte vi skulle prata om det här i dagens podd. Prata om Halloween-sedeln. Hur gammal den är, hur den har utvecklats, om det finns paralleller i andra utklädselupptag. Ja, det anses ju att ursprunget till Halloween-firandet med utklädsel, att det är en gammal förkristen keltisk helgdag som heter Samhain. Och... Eh, Keltisk det innebär alltså i det här sammanhanget att det är frågan om den språkminoritet i, på Irland och i Skottland där man talar keltiska språk. Sen blev det den kristna helgen Halloween och Halloween, om vi tittar närmare på ordet så är det förleden Halloween. det är helig, helgon och in det är en sammandragning av evening så det betyder helt enkelt eh, samma sak som all afton och eh, det fanns en utbredd folktro både på de brittiska öarna och i Skandinavien att eh, den här helgen då var olika andeväsen i farten och eh, de som trodde på sådana här andeväsen, det var ofta de lite äldre. Och de som spelade rollen av andeväsendena, det var ungdomarna som klädde ut sig och gick runt och ställde till med upptog. De bultade på husväggarna och de kanske lyfte upp vagnar på ladutaket, släppte ut boskap. De gjorde helt enkelt rätt mycket bus. Och det var alltså inte barn ännu utan det var... Ungdomar i över tonåren och det fanns kan man säga lite av en, en, att, att de äldres auktoritet i det gamla bondesamhället var ju väldigt stark och kunde säkert upplevas som tyngande. Men det här var alltså lite andningshål för ungdomarna att, att ge sig ut på mörka vägar på, på sen hösten innan riktigt vintern hade kommit. Och eh, den här seden, den eh, kom till USA framförallt med irländare på 1800-talet. Och under eh, 1900-talet så förvandlades den och blev en barnsed. Så det var, det var inte längre ungdomar och, eh, så, som klädde ut utan, utan barn. Och eh, var det föräldrar med i, i bilden som på något sätt eh, hjälpte till att, att styra ut barna. Och eh, Halloween i USA blev väldigt populärt för att det var ju spännande för barnen att eh, ge ut och spöka så här på vägarna och med, med masker och man fick ju godis. Och det här med buset, det tonades ju ner en del, men eh, fortfarande så fanns det ju då en slags formel som man sa, trick or treat. Och eh, för det mesta så de som... Eh, tog emot de här små spökena tyckte ju bara att de var söta och gulliga så att, ja, då fick de sitt godis. Vad som har kännetecknat Halloween firandet under slutet av 1900-talet var att föräldrarna kände sig lite oroliga för det cirkulerade rykten om att en del sjuka människor kunde ge dem godis som var preparerat med gift eller liksom äpplen där det var ett rakblad och sånt där. Så att eh, vad som har hänt i USA på många ställen, det var alltså att eh, man samlade in allt godis i en korg och sen åkte man till något sjukhus där man kunde röntga den där korgen och se att det inte fanns något farligt. Och det mesta var nog bara oroliga rykten, men det finns några fall som har blivit väldigt uppmärksammade av att det faktiskt fanns godis som inte borde finnas där. Usch, vad hemskt. Den här kunskapen om Halloween, den har ju vi idag fått från USA när vi Absolut, har den här i så är Sverige. Det. Ja. Och den har kommit till oss via tv-serier och biograffilmer- och böcker och seriemagasin och internet och allt vad det kan vara. Men egentligen saknar alltså historisk förankring här hos oss. Utan det är till och med så att vi kan säga ganska precis- när den dök upp, nämligen på 1990-talet. Och då är källan lite överraskande- det är nämligen en butik på Drottninggatan som säljer maskeradkläder och som heter Buttricks. Det var Buttricks som tillsammans med Hard Rock Café ordnade den första Halloween i Sverige 1991. Och så småningom, bara ett par år senare, började man göra särskilt reklam med varor som passade bra att använda. Och det mesta hade då amerikanskt ursprung. Och hälsningen Happy Halloween som man inte ens översatte till svenska. Sen slog sedan igenom på allvar, och då mycket med hjälp av media. Alltså, man kan till och med, tror jag, säga det precis att det var 1997. För då gjorde man helt enkelt reklam för Halloween i tidningar och radio och tv. Och det här har ju vi haft exempel på förut, det här med hur traditioner slår rot tack vare uppmärksamheten av media som ordnar tävlingar eller gör olika saker och så plötsligt får det spridning. Och precis så har det alltså varit med Halloween. Och ofta har man lyft fram det som om det vore något väldigt nödvändigt nu som en radio i den här svenska årsfesterna. Vi pratade om det med ljuset, det lyser upp hösten och samtidigt får folk eh, sitt behov av skräck till goda sätt. Jag har sett att Skansen till exempel lyfter fram Halloween så som varande egentligen en gammal svensk folksed. Det kan ju bli att man får det intrycket när man också lyfter jul och andra årstider. Men som sagt, det är inte på det viset. Och på Buttrex, där har man sagt att försäljningen går så bra att den har gått förbi försäljningen till jul. Det går jättebra att sälja sådana här saker. Och om man i USA klarar ut sig till vad som helst så vill man här väldigt gärna vara häxa eller spöke eller Dracula eller Frankensteins monster. Och de här häxorna, de har ju några spetsiga svarta hattar och det är ingen svensk tradition utan det kommer just från... Eh anglosaxiskt håll. Det finns ju en annan som är väldigt entusiastisk också, också över Halloween och det är ju faktiskt blomsterhandlarna. Och det har ju faktiskt att göra med att de säljer pumpor. Ja, just det. Men inte bara blomsterhandlarna utan även de stora matbutikerna numera, där kan man ju se väldigt stora pumpor. Och då kommer familjer och köper de här pumporna och sen så gör man en, ett ansikte man skär ut så att det blir ögon, näsa, mun och så kan man placera en, en lykta eller en marschall inuti som lyser upp så att det lyser genom ögonen och näsan, munnen. Och det där det har spritt sig i Sverige så att nu går det inte något år utan att man kan se de här pumporna och de som odlar dem gör säkert förtjänster. Men faktum är att eh, den här Jack o lantern som man heter på engelska, har haft föregångare i Sverige i, nere i Skåne och på Gotland. Där var det eh, kolhuvuden eller sockerbetor och det här är mycket äldre i Sverige än eh, halloweenfirandet. När det blev mörkt på senhösten, då var det många i södra Sverige som... Gjorde slags lyktor av de här på samma sätt som med pumporna. Det blev alltså formatet blev lite mindre men de kunde vara skrämmande nog när man placerade ljus inuti. Och Det förekom till exempel att man placerade sådana här vid vägarna alltså när folk kom åkande i mörkret så såg de ett skräckenjagande huvud någonstans där i mörkret. Så att eh, till vårt radprogram Folkminnen fick vi ganska många brev från folk som själva hade upplevt det där att göra eh, lyktor av kolhuvuden cool och eh, placera ut dem i mörkret. Mm -hmm. Nu är ju det här en fest som väcker verkligen både positiva och negativa reaktioner. Och eh, det negativa handlar ju eh, kanske mest om att festen egentligen har ett hedniskt ursprung och att den är så uttalat kommersiell, kanske framförallt i sista, att den är så kommersiell att det är så väldigt mycket saker man ska handla och köpa för att eh, kunna ha ett riktigt Halloween firande och sen naturligtvis så får man ju också komma ihåg det här som du nämnde om eh, det här att man menade att det funnits preparerat godis och sådär är ju naturligtvis också något som man i USA förstås såg som ett sätt att eh, alltså, sen som att det här var helt enkelt ett olämpligt firande men eh, jag tycker ju att vi kan ju framförallt ha i minne att det är en väldigt ung tradition. Och eh, den tycks ju som den har bestämt sig för att stanna. Och eh, det finns ju ett inslag till också kanske som man ska ta när man ser det som det negativa. Det är ju nämligen det att den är ju rätt... Eh, ja, just det här, det kommersiella inslaget. Och så sätter du den i kontrast till gravljusseden som ja, vi har. precis. För att väldigt många tycker att gravljusseden som ju... Verkligen har blivit väldigt utbredd. Den är vacker, den är stämningsfull och då kommer de här spökarna och och, och så där med liksom blodig, blodiga ögon som hänger på tre kvart. Sådär. Väldigt mycket där som de tycker stör den bilden. Men det är ju också så här att barna själva och också föräldrarna, de tycker att det här är väldigt spännande. Och för barn som kanske inte är så här väldigt stora och kanske är lite rädda så är det ju på något sätt att våga själv vara ute i mörkret och klä ut sig på det här sättet och vara skrämmande. Det, det är någonting som de verkligen uppskattar mycket- och som kanske betyder en hel del för dem. Och eh, det här att det kom till Sverige på 19, 1990-talet- det var ju inte något isolerat för Sverige- utan det var helt enkelt att det blev ett genombrott- i hela Europa, eller stora delar av Europa. att eh, Då började man plötsligt fira Halloween ungefär, som i USA. Och en förklaring till att... Eh, seden faktiskt tog sig emot så pass positivt ändå trots en del invändningar om, om det var amerikanskt och kommersiellt, det är att vi har haft liknande seder och eh, det var alltså inte vid helgen i Sverige men vid Lucia så förekom det just att eh, man klädde ut sig till lussegubbar, inte hela Sverige men i Västgötland har det här varit väldigt vanligt under tidigare århundraden och lever kvar i Skalaborgs län. Där det fortfarande i samhällen som Tibro till exempel och Tidaholm, där, där finns det alltså mängder av barn som varje år är lussegubbar. Och går man tillbaka till våra folkminnesuppteckningar, då hittar man en hel del om att samma föreställning som fanns om Halloween på, på Irland har funnits i Sverige. Att vid den här eh, tidpunkten på året när det var så mörkt ute, då var det allhanda övernaturliga väsen som var ute och for. Och precis som eh, på, på Irland så var det många äldre som uppfattade ungdomar som var ute och spökade som riktiga spöken. Vi ska nog räkna med att Halloween-festerna utan tvekan är något som har kommit hit nu för att stanna. Och för oss som folklivsforskare är det ju väldigt fantastiskt. Det är, har ju bara funnits i Sverige i drygt 25 år. Och vi ska ta upp en bok av en kollega. Fredrik Skott som är folkminnesarkivarie i Göteborg. Han har skrivit en bok som heter Påskkärringar. Och där har han alltså lagt fram en tidigare okänd historik av hur påskkärringsutklädelsen i Sverige har utvecklats. Och Då visade det sig att det är en, en ren parallell till halloweenfirandet på Irland och i Skottland. Från början var det inte alls små söta barn som klädde ut sig till påskkärringen utan det var ungdomar av båda könen och de kunde vara utklädda. Både till spöken och till jävlar och, och till allt annat som var hemskt och skrämmande. Och så gick de runt och gjorde ganska mycket bus, precis som de gjorde för Och det var först en bit in på 1900-talet som, som det här blev en barnsed. Och eh, genom att det var fråga om påskkärringar så blev det framförallt små flickor som klädde ut sig. Så att eh, vi har haft liknande seder som eh, Halloween-seden- och kanske är det då en förklaring till att när den kom så, så var det bara så att, säga, att fortsätta så som hade skett tidigare århundraden. Och nu då när det drar ihop sig till Halloweenfest så det är klart vi tycker det vore väldigt roligt att höra om det kommer in några nya inslag i den här mm. seden. Hur den firas på olika håll och vad man gör. Man ja, kanske tar ja. in något lokalt, det vill ju vi veta mer om förstås. Och då är ni välkomna att höra av er till oss. Vår adress är lyssna Och vi tackar förstås Gustav Adolfs akademin i Uppsala som har gett oss ett ekonomiskt bidrag så att vi kan producera vår folkminnespodd.